CSM orade a ratat calificarea în grupele Ligii Campionilor la Polo. campioana națională a remizat acasă cu VASPO Hanovra 11 la 11 după ce a pierdut prima manșă în Germania cu 7 la 12. CSM orade va juca în continuare în sferturile de finală ale Eurocup. Da, mi-a plăcut. Am văzut ieri conferința de presă a lui Christoph Daum și la un moment dat a fost întrebat dacă Asta e antrenorul selecționată se României de selecționerul fotbal. Selecționerul german, da. A fost întrebat la un moment dat, dacă având în vedere că e primului meci cu stadionul plin, pentru că s-au vândut aproape toate biletele pentru partida cu Polonia, dacă a pregătit meciul de așa natură încât să nu-i supere pe suporteri. Că el știe că suporterii noștri fac urât cu și dacă a pregătit meciul să joace frumos, gen. Bă, și mi-a plăcut că a zis omul fără să se fără să ridice tonul sau ceva. Bă, dar voi zice, chiar niciodată nu puteți să fiți optimiști, adică de ce tot, totul totu pleacă de la da, sol, da, da. știi? Adică de ce nu vă gândiți ce, uite, în Germania, noi dacă joacă o echipă acasă, e o atmosferă de asta. Dom'le, jucăm acasă, avem publicul, nare are cum să ne bată nimeni. În Turcia, la fel, suntem acasă cu păi și nu nimeni ca și noi am fost la fel. la voi e invers. Păi nu ne noi avem publicul, dar vedeți că e nasul cu publicul, că se supără dacă nu jucați bine și... O să ai grijă de el. 7 și 16 minute, m-am gândit să începem astăzi cu, nu știu, singurul câștig după alegerile de ieri din Statele Unite. American Woman, mi se pare... <laughs> De departe cea mai potrivită melodie pentru dimineața asta cu gândul la doamna Trump, la prima doamna Merici. out. Du -te, du -te. Hai, lasă-te. Nu se ducem în 4 ani. Hai, lasă-te. n că ca 4 ani la Casa Albă? Da, cine, e? Al de Trump? Al de Trump. Da, noi românii să știți că ne-am scos cu Al de Trump. De ce? Gata, avem suntem prieteni cu el. A dat Ilie nasta se interviu, fratei la Prosport. E prieten cu Trump. Cu toată lumea. Da, ne-am aranjat. E fost un jucător Ilie nasta a dezvăluit. Că el e prieten cu președintele ales al Statelor Unite Donald Trump cu care juca tenis În urmă cu 20 de ani Ceea ce e foarte bine Bun, dacă așa Hillary, spunea poștuș pe Hillary suntem prieteni, jucăm șah cu ea <laughs> Când locuia în Arkansas cu băiatul ăla Da, da, da, da, da, da. Îi plăcea calul când, când, când Bill cânta la saxofon <laughs> Cum ar da. Chiar cântă la saxofon Păi cânte asta, zic A păi, deci... că Ilie se cunoaște cu toată lumea Se cunoaște, da, și ci da. care backhand curat Deci i-a plăcut în lui Trump Asta. <laughs> și spune că vorbea cu el Cu Donald Și că Donald îi spunea Nasty da. Nasty Pluto. <laughs> Deci e bine ne-am ne aranjat Restul lumii normale la cap Se caută Sunt căutări pe Google Google pare uh, chestia asta cu trending cum mă rog. uh -huh. Ce termeni de căutare Sunt sus Într-o anumită perioadă și ieri cea mai căutată expresie a fost Când vine sfârșitul lumii Ai, mă, Nu cred că avea mai... legătură cu Da Da, asta. Google Trends, când vine sfârșitul lumii <laughs> <laughs> De asemenea, au, <laughs> au crescut cu 5.000% ieri Căutările cu, cu, după termenul Cum să suspenzi un președinte Uh, și au dat de România. A? Da, mă gândesc că poate iau mai mult <laughs> <laughs> Da. Da. state americane, căutarea asta cum să suspenzi un președinte în top în Hawaii, California, Oregon, Washington și Colorado, toate sunt state democrate, altfel văd că pleacă, e republican. În, Trump pleacă în 5 minute de la da. Casa Albă, dacă e ceva. <laughs> Ce alte căutări au mai crescut? expresiile următoare. Cum să emigrezi în Canada? Cred că ne-au depășit pe de... la asta? Cum să devii cetățean canadian? Cum să te muți din SUA în Canada? Astea sunt cele trei care au o creștere masivă în Statele Unite. Altfel, cred că America va deveni o țară de tranzit pentru imigranții -ă, mexicani. O să, o să vină mexicani și zic, nu rămânem, nu rămânem, stați așa, don't shoot, nu trageți. Ne ducem doar într-o Do țară normală. Doar, doar traversăm Do pe la, doar la voi. Traversăm. Sigur că e mai, e mai mult de traversat, no. Da. Bine, 7 și 23 de minute a început deșteptarea. Nu uitați de Alege Să Fii Smart concursul nostru. Peste vreun ceas așa începând în scrierile. Dacă veți fi cu noi, posibil să câștigați și astăzi un Smart TV de la Europa FM. Moise în vine imediat. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. În fiecare zi ai puterea de alege.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 Hei, hai să-ți dau un punt. Avocado este unul dintre cele mai versatile fructe în bucătărie. Îl poți folosi în deserturi, garnituri sau feluri principale. Încearcă ceva nou și surprinde-i pe cei dragi la micul dejun cu ouă coapte în jumătate de avocado cu ceapă și bacon. Pentru prospețime de la prima oră, la Lidl ai avocado la 2,29 lei bucata. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 la Selgros ai oferte de neratat Între 10 și 13 octombrie Ai pizza Edenia, 4 formagi, prosciutto, salami și speciale La 7,29 lei Iar pizza margherita e doar 6,19 lei Oferta este valabilă în limita stocului disponibil Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți. Cum ajungi de la 20% la... 50%? 50%! Aceasta întrebarea în business. Acum ai și răspunsul.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 Împreună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să aducem de 500 de ori mai multă inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim. Te așteptăm în mega să vezi ce ți-am pregătit. În perioada 10-23 noiembrie ai Gilet Max 3 Turbo, aparat de ras la doar 20 de lei și persil, detergent automat, diverse sortimente, 1,46 litri 2 kg la doar 17,69 lei. Mega image de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale. Vino la marea redeschidere a magazinului Practicări din Militar Shopping Center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 Împreună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multă inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim. Te așteptăm în Mega să vezi ce ți-am pregătit. În perioada 10-16 noiembrie ai Azuga, apă dizvor vor plată 2 litri la doar 1,69 lei. Disney, răcoritoare de răcoritoare multifructe 300 de mililitri la doar 4,15 lei. Și Fresh, suc natural portocale Murcia 1,5 litri la doar 15 lei. Mega image, de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale.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 Marea întrebare acum este ce urmează după alegerea unui bufon în funcția de președinte al celei mai mari puteri mondiale. Am proprietatea termenilor, știu ce înseamnă bufon. E, răspunsul pe termen scurt nu cred că îl poate da nimeni. Așa cum vă spuneam acum vă câteva zile, pentru noi românii situația nu este diferită decât ca timing. Sigur, timingul este important, dar după un vot atât de strâns, chiar dacă ar fi câștigat Hillary, Casa Albă ar fi fost nevoită oricum să accelereze politica de izolare începută deja pe vremea lui Obama. Astăzi vreau să mă refer puțin la riscurile mondiale pe termen mediu și lung, riscuri care, desigur ne pot afecta și pe noi. Busy Day cu Moise Guran la Europa FM mai insista acum pe NATO, deși vă spunea înainte de alegerile din state, NATO va fi fost desințat retroactiv după alegerea lui Trump. Alianța va fi testată, cel mai probabil prin intermediat de către Rusia, iar dacă o țară membră pățește un, să zicem, război hibrid, fără ca celelalte să intervină ferm, s-a cam terminat cu NATO. Nu fac alte scenarii acum ca să nu vă înspăimânt, dacă va fi cazul, vă povestesc că atunci. Dar adevăratul pericol pentru stabilitatea mondială nu este nici măcar destrămarea NATO în urma unui joc pervers, să zicem, al Rusiei. Putem presupune că, deși se vor duce tot mai mult spre izolare geostrategică, preferând să reducă cheltuielile militare, Statele Unite vor păstra cel puțin o alianță mai strategică așa cu Polonia și România, chiar și în situația de destrămării de fapt a alianței nord-atlantice. Dar hai să mutăm puțin atenția spre un alt punct fierbinte, cel al relațiilor dintre SUA și China. Domnul Trump, și acum argumentez de ce l-am numit bufon la început, a câștigat un număr uriaș de voturi spunându-le americanilor că vor avea locuri de muncă dacă nu vor mai importa chinezării. Da, asta ar fi o treabă. Ce nu le-a spus însă Trump, e faptul că, inevitabil, prețul unui iPhone s-ar cam tripla dacă ar fi făcut în Statele Unite și pe partea de hardware, nu numai pe cea de software. E doar un exemplu, să știți, dar sunt literalmente un milion de alte exemple. Acum, America își trage bogăția din produse finite cu valoare adăugată mare, aducând de la asiatici, nu numai de la chinezi, de la asiatici în general, inputuri ieftine care acelora le asigură doar supraviețuirea. Dar nu atât declarațiile de război economic ale lui Donald Trump reprezintă problema, cât mai ales locul lor în negocierea generală a egemoniei mondiale. Ați auzit poate faptul că de ani buni China construiește niște insule artificiale. Așa, niște pogoane, cam cât insula șerpilor fiecare, dar pe o foarte mare suprafață în Marea Chinei de Sud. Pe acolo trece grosul comerțului maritim mondial și este tot o chestiune de costuri, pierderi, profituri și de controlul asupra acelui comerț. Și insulele astea artificiale, și portavioanele, ba chiar și importurile de chinezării, toate sunt pe masa acestei uriașe negocieri mondiale pe care probabil Donald Trump nici nu o înțelege foarte clar. Aceea e o roșie. Și la care America nu poate strategic vorbi renunța E mai importantă pentru americani chiar și decât renunțarea la NATO Sau securizarea Europei de Est Deci cum va influența alegerea lui Trump această ecuație? Categoric o va complica înfiorător, nu că n-ar fi fost și așa destul de complicată. Ca să sintetizez și să mă apropii de încheiere, 1. Cu cât America se strânge și se izolează mai mult, cu atât va lăsa loc de dans altor puteri mondiale. Să zicem Rusia, China, dar hai să fim atenți și la Turcia, de exemplu. 2. Coerența NATO nu este pusă sub semnul întrebării, dar probabil va fi testată foarte curând, sub o formă sau alta, iar reacția sua va fi determinantă pentru viitorul NATO. 3. Perspectiva reîmpărțirii lumii în blocuri economice devine tot mai apropiată. Nu cred că acesta este sfârșitul globalizării și o să detaliez în zilele următoare, dar ceea ce mă îngrijorează este faptul că în istorie polarizarea economică a adus și polarizare militară, iar dacă NATO, care este în sine o polarizare militară, polul fiind SUA, a fost pus sub semnul întrebării de către Donald Trump și deci poate intra într-o fază de remisie, o a doua polarizare militară, destul de insinuată deja, în jurul altei puteri mondiale, devine o chestiune de timp. Om și vedea. Revenind la perspectiva noastră acum după ce americanii au dat-o de gard în asemenea hal, am un singur lucru să vă spun. Avem și noi alegerea anul acesta. Ceea ce contează cu adevărat pentru viitorul României este să ne găsim liderii care să ne poată trece cu bine prin furtuna ce se profilează la nivel internațional. Moi Guran și Bizy Day la Europa FM. Cu se vă reîntâlniți astăzi la 1 și un sfert, în direct, din centrul Brașovului pentru România. În direct. Pastila Bizy Day fost oferită de... Transilvania, banca oamenilor întreprinzători, Europa e De Băieți, frecvență o cu tine. în toate cluburile care au folosit că mi-ai frânt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 If you think that I'm still holding on to something, you should go. Love Justin Bieber la Europa FM, 741 și 41 de minute. Am fost la un pas să mă întrebare cu cine a fi votat Justin Bieber și când are de gând să părăsească America. Dar el <laughs> e cetățean canadian și atunci -a. a scăpat. E, da. e deja acolo. Mai, gata, eu am, nu mai pot. Cu politica s-a terminat. Că o zi, două, trebuie să iau pauză. Nu mai suport, sunt prea deprimat. Vorbim de altceva. Vorbim de turism. Azi facem, o să facem teste de inteligență în direct cu ascultătorii la deșteptare. Bine, da, deci, mine? Am găsit un test de inteligență care că trebuie rezolvată în, în 5 minute de aseară. Mă uit la el, mă gândesc, nu, nu cred că-mi că iese, dar poate mai a pe mine tineva. Bine. Da, vă vă Luca, că ele, ele cu inteligența, cu întrebările la concursuri, da. pe asta, adică... Da, da. Bune, e foarte mișto. Da, mașini, a apărut topul, mă rog, vânzărilor, matriculărilor, de fapt, de mașini noi, ce mașini mai cumpără românul? Dacia, pe primul loc 2500 de unități matriculate în octombrie. Da, ce zici? Păi și la mașini? <laughs> da. <A>? <laughs> deci <laughs> Băi, nu, stai mă, ce? Dagi a devenit o mașină bună, nu? Este Sunt o grămadă o de oameni, Uite, da. 2.548 de, de unități matriculate în octombrie 2016. Noroc cu taximetriște, i-aș zice. <laughs> da, numărul autoturismelor noi matriculate în octombrie a fost de 7.900 de unități în creștere cu 5% față de aceeași lună din 2015. Deci oamenilor le merge bine. Marca autoctonă Dacia, urmată în clasament, zice adevărul, de Skoda, Volkswagen și Renault. Veșnicele Skoda, Volkswagen și Renault. Deci în uh -huh. țara asta, dacă vrei să îți cumperi o mașină pe care să o și vinzi la un moment dat, trebuie să fie din aceste patru mărci. Altfel, n-ai nicio șansă. Deși eu m-am deci, închinuit cu Renault, Primul și singurul Renault pe care l-am avut, da, care are... M-am am prietenit cu o grămadă de oameni de la service. <laughs> în perioada aia. În perioada aia, da, cu da, Renault. M-a da, da. făcut să apreciez natura că avea greiera și a venit cu greiera și în el. Știi, mergea și făceau greierii cri-cri-cri în portiere. Deci la Renault ăla, m am să-l vând șase luni. 6 luni l-am pus pe diferite site-uri de anunțuri, l-am dat în ziare și după 6 luni l-am vândut la prima persoană care a sunat și singura. Deci în 6 luni a sunat. Deci am avut Eu eficiență am 100%. Cred că aveau ceva cu tine, nu cu mașina. Da. Mărci mai rare, înmatriculate în octombrie, au fost așa smart, 8 autoturisme, Subaru, 7. Asta e marca rară? Da. Ca ca smart? Eu doar 8? 8? Da, doar 8 autoturisme smart. Da, s da, mai mai multe în septembrie nu și în octombrie au mai rămas 8. Le-au pierdut prin parcări smarturile, adică le parchează și după aia vine altul. Parchează deasupra da, a lui și nu-l mai găsește. Smart-ul a devenit foarte popular în ultimii da, doi, doi ani de uh -huh. bmw -i. I. Nu știu ce înseamnă bmw BMW. Mă rog, de amg ce ai făcut mă? Tesla! Alfa Romeo, puține Bentley, deci bentley și Subaru Sunt uh, mașini de elită, ca să zic așa Problema e că... Problema e că Toată lumea știe că eu am un Subaru Pro... Uite, băi, nu, acum să stați prinințial Deci fiți atenți da. Și că nu o să ai niciodată Bentley băi... <rătă -i> Poate-mi iau second hand La fiecare mașină nouă vândută în România Se matriculează trei mașini second hand La fiecare mașină nouă Trei mașini second hand Asta nu știu dacă e de bine sau de rău. În Bulgaria, în rând, <laughs> da, da, da. Da, da, da. Dar revenind, acum, văzând uh, știrea asta, mă gândesc că poate n-ar fi o idee să-mi iau și eu o mașină second hand. Ma Mașina mea are 10 ani. Să că n-ai de unde să știi cum reacționează bă, oamenii la chestia asta. Poate sunați-ne la 0372069599. Și da. spuneți-ne cum preferați, mașina nouă sau second-hand? Adică, da, explicați. Adică da. nu e. explicații da. mie. Da, explicați lui Vlad, cum e mai bine. Mașina nouă sau second-hand? Și dacă da. aveți un argument, stai ar fi perfect. 0372069599. A... Da, deci să punem în context. Vlad vrea să ia mașina. De vreo un an. Da. Tot mă învârt, mașina mea are 10 ani în momentul ăsta, mi-e foarte dragă, am zis că nu o mai vând niciodată, spre disperarea Ionelei, care zice: vin -o, o, că asta e bătrână, ia alta." Problema e că nu mai găsesc o mașină care să fie ca asta de acum, adică și da. puternică, și 4 ori patru. De și se cu... mai fac lucrurile ca altă. Da, decât. mă, frate, deci să vrea știi. Să aibă și cu Xenon și cu nu norocire. știu ce, și am dat și puțin bani da. și nici nu consum așa mult. Adică în oraș nu se are de 13 pe 14 da. Practic, pe Vlad, când îl sun, da. știi cum e, îl sun pe cineva, Saloma ce faci, bine. Și pe Vlad îl sun, mă ce faci, la benzinerie. La benzinerie da. Pe de altă parte, mașinile noi, băi, sunt foarte scumpe. Iar alea vechi, N-am încredere, sincer, n-am încredere. Adică nu știu ce a făcut ăla cu mașina respectivă. Uh -huh. A dat în grob cu ea, I a dat înapoi kilometrajul. N-am cum să verific lucrurile astea. Deci, o mașină și puternică, și cinstită, nu este cu de la o băbuță din Germania, care, bos a ținut-o numai în garaj, numai la piață se ducea. Nu vrei. Ba-aș vrea, dar <laughs> nu Adrian cum... e cu noi, poate te ajută el. Adrian, bună dimineața! Să trești. Bună dimineața! Salut! Domnul Vlad, de ce vreți să vinde sub barul ăla? Cum de ce vreau să vând sub Nu vreau să vând subaru! Nu, nu vreau, vreau să-l să mai bătrânesc. Vreau să-l păstrez, dar are 10 ani de acum, săracul. Asta-mi spune că a terminat rodajul, nu? <laughs> da, a terminat rodajul. Că și al meu, la fel și mă uit la fel ca și dumneavoastră după alte modele, caut cât mai puțină tehnologie, cât mai puțină electronică pe el, să fie o mașină simplă. Domnul Adrian, da. Cum poți avea încredere într-o mașină second hand Asta e De unde știi ce a făcut ala cu mașina înainte Și câți kilometri are de fapt pe Întâi faci un test drive Pe vezi dacă ține 100 sau ține 150 Depinde de motorizare 150, După da? care o duci la un O duci la un service O gâdile pe dedesubt să vad. Da, dar nu știu dacă e tot timpul relevant Asta cu servisul uh, Trebuie să ai încredere și în service Ion, bună dimineața Bună Ione bună Să trăiești Părerea mea este că o mașină second hand e ok prin faptul că uh, nu, uh, o poie foarte scumpă Așa e, da. și nu, să la o revânzare nu poți iei foarte mult. În momentul în care ai scos-o nouă fiind, ai scos-o din șorul, ai pierdut un sfert din valoare. E cea mai proastă cheltuială posibilă, e cea mai proastă investiție. Hai ai... să vă zic de da. Eu m-am luat un Audi A6 din 2011 la 60.000 de km. Da. De, unde de unde știi care și aici de mii de km? Din cauza că am fost cu ea la servis, ieșise de un an de zile din garanție, a băgat cheia în aparatul la lor acolo și am citit că ar fi avut cu un an de zile înainte vreo 25.000 de km. Am făcut pe reprezentanța. Și cât ai dat? Ce motor are? Are astea... un motor de 2 litri 170 de cai Da, discuție de băieții asta da. Și m-a costat 27.000 cu tot cu TVA În da. poziție în care una nouă Ar fi fost dublu da. Am înțeles, să-ți mulțumim tare mult Ioane. Daniel, bună dimineața Salut, Dani. Neața băieții Bă, eu sunt de părere că cel mai bine a fi să, Dacă îți permite și buget Așa un pic da. să, Poți să-ți cumperi una nouă De ce? Cam orice mașină nouă Acum are 5 ani în garanție nu știu dacă sunt, Așa dacă e. sunt cu trei, nu știu ce. Sunt aici da. de garantie în care nu bage altceva de decât cu lei, filtre. Așa poate e. Poate un set sau două de plăcută de frână. Da, dar știi care e problema cu mașinile astea ca să ți le poți permite? Au niște motoare mici, mici, mici. Acum la prețuri accesibile nu se mai dau decât păi da, mașini da, cu motoare mic mici, și mici mic și asigurare mică. Da, și viteză mică și nu poți să mergi, hai, ești, tu... să mergi cu viteza mare. Nu, Merica. dar nu, stai, stai, stai că eu nu sunt fan viteză mare, să nu se înțeleagă greșit. O mașină da. cu motor puternic te scoate din situații nasoale. Repede când ai la nevoie. La odată la două luni depășește. Da, da, da mai de cai să te într-o situație nasală. Poate mm. și 100 de cai. Ne, cam 250 nu, ar nu, fi. 300 de cai, deja. Da? <laughs> Daniel, <laughs> îți mulțumim tare mult. Hai să vedem ce zice și Sorin. Bună dimineața. Salut. Bună dimineața. Să trăiești. Uh, în primul rând, uh, mașinile second hand sunt cea mai bună opțiune. Nu merită să investești atâta bani într-o mașină nouă. Da, mă știu, toată lumea zice, da. O mașină second-hand importată din Germania, cu istoric, în reprezentanță, este o garanție că kilometrii sunt reali. Adică o iei direct de la mașină. reprezentanță? Faci, Există posibilitatea, a, să vă spun cum stau, eu am cumpărat foarte mult toate mașinile, mi-a ajutat, bună Dumnezeu, dar am avut și mașini noi. Dar după o vreme m-am deșteptat și am înțeles că nu merită să investești într-o mașină nouă. Da. Și am, uh, am cumpărat toate mașinile, vreo 5 la număr, da. din Germania. Să vă spun cum fac nemții. Nemții, uh, în momentul în care se să și vândă mașina. Nu, da, stai, o stai puțin, stai puțin, stai puțin că e lung ce vrei să-mi spui. Tu te duci în Germania și îți personal mașini de pe acolo? Da. Ei, uite, da, vezi, eu nu știu să fac asta. Sunt foarte mulțumit. în caută mașini cu unic proprietar, cu kilometri care doresc, cu opțiunile care doresc, oricum, din punct de vedere tehnic, da. Mașinile mai vechi sunt mai fiabile Și mai bune decât tot ce este Acum nou pe piață. Nu cred asta Asta e, cum se zice, sindromul supraviețuitorului Dacă a rămas vreo Mașină bună, cum e mașina mea De cu 10-15 ani, nu înseamnă că toate mașinile De acum 10-15 ani erau nene Ce mașini făceau aia pe vremea aia. Nu, e o mașină care Ai se vândut păcea mai bine Ți-ai vândut mașini până acum? Da. Și le-ai spus viitorilor proprietari Totul despre mașina ta? O data? singură dată nu i-am zis unuia Dar nu -a, a fost nimic grav Adică primul Am văzut un Sielo Care fusese Mă lovise unul în aripa din stânga spate Pe care nu l locuise Servisul o îndreptase Și, Dar nu, adică m-a lovit ușor N-a făcut decât să-mi doaie tabla Și i-am zis că lui n-am avut niciun accident cu ea <laughs> Și el s-a uitat și a zis: Aici, în stânga, spate ai avut. Și eu am zis: Da. <laughs> Te-a prins, da. M-a prins imediat. Deci da. Am Cred da. că și despre asta e vorba până la De urmă. Fusese un accident. Fusese o. Da. Oricare Eu nu m-am băgat la... în discuție și acum că terminăm intervenția, spun doar că aș merge întotdeauna pe varianta, acum și noi. Ei, asta e ce înseamnă că... salariul la the DJ no. de radio. <laughs> nu ca noi realizatorii. Asta înseamnă, asta înseamnă <laughs> că prima mașină mi-a luat-o foarte târziu și, în principiu, m-am oprit la ea. Da, singura, știi? <laughs> da, asta este experiența mea și uh, trăiesc din ea. 7 și de minute, rămâneți cu noi, avem știrile Europa FM, iar după Republica Fantastică România. cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Cu cine ați votat dacă ați avea cetățenie americană? Fiind un stat din sud, cred că aici votul se va duce către Trump. Nordul o să dispune cu Hillary. Și eu o să vota cu Hillary. Eu am votat pentru Tram. Sunt un cetățean român american. Votez și eu în emisiunea asta. Votez cu Barack Obama, așa cum votez din 2008 când am spus că președintele meu este Barack Obama, deși nu sunt cetățean american.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 Numărăm ceaiuri, împărțim premii. Intră pe fares.ro, bea ceai, înscrieți cana și câștigă mii de premii. Hai să stabilim împreună cel mai mare număr de ceaiuri băute în România. Ascultă cu atenție următoarele secunde și încearcă să identifici ce se aude.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 Noi continuăm. Medlife facem România bine. Cum ajungi de la 20% la 50%? 50% această întrebarea în business. Acum ai și răspunsul.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 Sâmbătă poți cumpăra tot ce-ți dorești de la C&A, pentru că e ziua modei. Orice stil vestimentar ai prefera, ai 25% reducere din prețul afișat la toate articolele. Doar sâmbătă, 12 noiembrie, 25% reducere la toate articolele. Ziua modei, o zi doar pentru tine, la C&A. Gata cu trezitul cu noapte în cap, între 20 octombrie și 23 noiembrie. La Media Galaxy și pe mediagalaxy.ro ai cel mai mare Black Friday ever! Continuăm runda a patra cu 800 de lei reducere la mașina de spălat Samsung EcoBubble capacitate 8 kg, clasă A+++ și 5 ani în garanție, la numai 1.199 de lei. Preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Vino în magazine și pe media.galaxy.ro pentru oferta completă de Black Friday. Media Galaxy. Acum ai de unde alege. Nu știi niciodată unde te duce o idee, dar știi că de important e drumul până când ia de realitate.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 Hei, hai să-ți dau un punct. Puiul lăsat la marinat este mult mai fraged și mai aromat. Surprinde-i pe cei dragi cu pulpe de pui la cuptor marinate în iaurt cu boia de ardei, usturoi, lămâie și ulei. Pentru surprize savuroase, la Lidl ai pulpe de pui superioare dezosate 850 de grame la 10,69 lei și iaurt natur Pilos 3,5% grăsime, 400 de grame la 1,29 lei. Surprinde și tu pe cineva drag. Înscrie-l pe surprize.lidl.ro Lidl, merit să fii surprins.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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. ANM anunță precipitații astăzi mixte în zona de munte și ploi în sud-estul și estul țării. Maximele vor fi între 4 grade în Moldova și în Depresiuni și 13 în lunga Dunării, cu cel mult 11 grade în București. Este risc de inundații pe râurile din județele Prahova, Constanța și Tulcea. Hidrologia avertizează că precipitațiile abundente din ultima perioadă pot produce viituri rapide. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, până astăzi la prânz, la ora 12, este în vigoare o avertizare cot galben de inundații pe râurile din județele Prahova, Tulcea și Constanța. Se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenzi și pârâie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale pe unele sectoare de râu. De asemenea, sunt așteptate creșteri de debite cu posibile depășire ale cotelor de atenție pe râurile din bazinele hidrografice Prahova, Bazin Superior și Mijlociu, pe râul Teleajan și pe Af și rurile din Dobrogea, în județele Constanța și Tulcea. În urma precipitațiilor din ultima perioadă, faleza Dunării din municipiul Galați s-a surpat și s-a creat un șanț adânc de aproape 2 metri și lung de 10 metri, în apropierea zonei afectate se află un restaurant. Primăria va aluca peste 340.000 de lei pentru consolidarea falesei. După ce conducerea Camerei Deputaților a respins reluarea votului pe legea privind majorările salariale din Sănătate și Educație, liberalii anunță că vor cere în justiție să se verifice gvorumul de la momentul votului. PNL va sesiza și Curtea Constituțională în privința legii. Lucian Popescu. Deputații PNL susțin că majoritatea parlamentară PSD-alde din biroul permanent a ia în calcul probele zdrobitoare puse la dispoziție pentru a aproba lipsa cvorumului. Grupul parlamentar se va adresa justiției pentru a se verifica dacă a fost sau nu a fost cvorum la această ședință și dacă s-au adoptat acte normative prin fraudarea votului, a declarat liderul deputaților PNL, Eugen Nicolescu. Totul se întâmplă după ce biroul permanent al Camerei Deputaților a decis să nu aprobe solicitarea PNL de reluarea votului pe legea privind creșterea preșterile salariale pentru bugetari, motivând că regulamentul nu permite procedura. Secretarul Biroului Permanent al Camerei Deputaților, deputatul PSD Marcel Ceolacu, susține că votul a fost, citez, la limita vorumului, dar a fost un vot legal. Mai bine stăteau acasă în ultimele două luni și pregăteau campania electorală, a comentat președintele Claus Iohannis activitatea aleșilor din ultima perioadă. Șeful statului a criticat din nou inițiativele Parlamentului, pe care le-a definit ca fiind populiste. Avem un Parlament care, în prag de alegeri, se comportă ciudat. Adică dacă în timpul mandatului normal, până să ajungă să dezbată o lege, durează luni de zile, dată ani, iată că propuneri care vizează domenii grele trec în două-trei zile. Și cu atât mai ciudat devine dacă vezi că, de fapt, vor să mituiască electoratul, așa se numește. Mai bine stăteau acasă ultimele două luni și își pregăteau campania. Claus Iohannis a făcut declarația seară la o dezbatere cu studenții de la științe politice din capitală. Mitinguri de amploare în Statele Unite împotriva lui Donald Trump, 10.000 de mii de oameni au ieșit în stradă în mai multe orașe pentru a protesta față de victoria Republicanului în alegerile prezidențiale. Trump! în California, cinci persoane au fost rănite după ce poliția a folosit gazele lacrimogene la New York. Mi de protestatari s-au strâns în Manhattan și au protestat la Trump Tower, clădirea în care locuiește președintele ales. Proteste au fost organizate și în Chicago, Seattle, Philadelphia, Boston și Portland, iar noi manifestații sunt anunțate în San Francisco și Los Angeles. triumfătur în alegeri, Republicanul Donald Trump este așteptat astăzi la Casa Albă pentru o întrevedere cu președintele în exercițiu. În ciuda diferențelor de viziune avute de-a lungul timpului, Barack Obama a promis un transfer de putere repașnic către Donald Trump. La rândul său, Melania Trump, soția președintelui ales, va avea o întrevedere astăzi cu prima doamnă, Michelle Obama. Știrile s-au deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile Ioana, mulțumim! Sport, Luca Bastia! Buna dimineața, Grecia a suspendat toate competițiile fotbalistice după ce locuința șefului arbitrilor a fost incendiată. Incendiul a izbucnit ieri dimineață într-un moment în care nicio persoană nu se afla în casă. Este suspectată incendierea intenționată, iar Federația Elenă de Fotbal a suspendat campionatul cel puțin o săptămână, până când se va finaliza investigația poliției. Incidentul vine la o săptămână după ce un membru al Comisiei Centrale a Arbitrilor din Grecia a fost amenințat cu moartea de doi indivizi în fața și locuinței sale. Imediat, cei trei membri ai forului au demisionat. Amintim și startul sezonului a fost amânat două săptămâni printr-o decizie a guvernului de la Atena din pricina unor dispute privind selecția arbitrilor. CSM Orade a aratat calificarea în grupele Ligii Campionilor la Polo. Vicecampioana națională a remizat acasă cu Vaspo Hanovra 11 la 11 după ce a pierdut prima manșă în Germania cu 7 la 12. Luca Bastia, mulțumim, rămâneți cu noi. După ora 8 avem să fii smart, concursul vostru preferat în care puteți câștiga un Smart TV. În rest, mergem pentru Republica Fantastică România la Deva <fie> de unde nu pleacă nimeni. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM Miami -Belodon. George Zafiu, la Europa FM. The show. Alege să deschizi bine ochii. Alege să răspunzi corect. Cine e un Smart TV în câteva minute, până un alta... Republica... 8 și 10 minute fix. Da, Republica Fantastică România. Da, pacient prizonier tot aia în Republica Fantastică România. Cum e? Pacient adjectiv. <laughs> pacient adjectiv. La, la Spitalul Județean de Pediatrie, deva pacienții sunt... Și cine se mai întâmplă să fie prin spital? Sunt încuiați pe timpul nopții în instituție. Bă, cu cheia. <laughs> un părinte furios remarcă de altfel, că noi râdem, dar nu e de râs, le zice uh, oamenilor de acolo, zice, băi, dacă e un incendiu, oameni buni, muriți cu toții ca șobolani înăuntru. Deci, e vorba de uh, un caz descoperit de un uh, părinte care are copilul internat în secția de pediatrie de la uh, Spitalul din Tefa. A dezvolit o situație incredibilă. Deci, pe timp de noapte, ușa clădirii este încuiată, Singura persoană care are cheie este paznicul. Trebuie să-l cauți pe unde o fi el, că nu stă. Nimeni nu poate ieși dacă portarul nu descuie. Oficial la un ceai. Da. Bă Dansa. Bărbatul? Domnul acesta, părinte, mă rog, a. a... Rămas în spital și a încercat să iasă și nu avea cum să iasă. Și a început să umble pe holuri, întrebând pe toată lumea în cele din urmă. A găsit paznicul, i-a descuiat și tipul indignat zice, dom'le, dacă se întâmplă ceva, adică dacă ia foc spitalul, ce facem? Și ce făceam? Stăteam până venea portarul, să deschide ușa? Șefa secției de pediatrie de la spital recunoaște că ușa de la interarea în spital este închisă noaptea pe din afară. Relatează glasul hunedoarei.ro și zice așa, noi noaptea, noi era șefa... era treaba dacă era închisă pe dinăuntru, știi? Dar așa, pe din afară... Da. Noi noaptea nu prea avem de ce să ieșim, zice directoarea. Și atunci, pentru că vin pacienții dinspre afară, înspre înăuntru normal că port ca portarul să aibă cheie pentru a deschide poarta. Logic, că dacă poarta ar fi descuiată, n-ar avea nevoie de cheie. Dar dacă e încuiată, e logic că are nevoie de cheie. Asta Corect. se înțelege. Noi avem și înăuntru cheie, zice. Deci odată este cheie în afară, undeva. La portar. La portar, care dacă stă afară, e și cheia afară. Dacă portarul nu, nu. Dar mai este o cheie undeva înăuntru. Unde? La etajul 1. Deci dacă ești afară și vrei să intri și încuiat, e simplu, te duci până la etajul întâi, Cobori ei cheia de acolo, cobori la loc, ieși și descui și intri. Legal. Te uiți la mine, n-ai înțeles cum ba se Ba Da, face, nu, <laughs> am înțeles. Mă gândeam, nu, mă gândeam cât dacă mult la portarul ăla ca să intri peste noapte. Păi în... trebuie să trăiască și el. Reporterii îi spun doamnei respective, șefa de la pediatrie, că părinții nu știu de existența acestei chei și că părintele respectiv a stat o grămadă de timp ca să-i fie deschisă poarta. Și ea zice, și ce dacă a stat 5 minute? Lumea nu mai are răbdare în ziua de azi. Nu s-a întâmplat nimic, n-a fost nimic rău. Altceva, dacă era un incendiu, atunci da, puteai să-i reproșezi că e ușa încuiată și că nu poate să-i oamenii afară. Nu, da, dar, dar, așa, dacă nu s-a întâmplat nimic dincolo... Vorma lui Einstein, ce mai sunt 5 minute în ziua de azi? Băi, dincolo de chestia asta cu incendiu, care e perfect adevărată, se poate întâmpla o nenorocire acolo. Ce-mi plac mie oamenii ăștia, se învârte pământul după ei. Da, nu înțelegi? Dă-i românului, ok, și l-ai făcut împărat. Portarul acela, el trebuie să stea acolo, nu ca să doarmă. Deci, vă spun, evident, de ușa. Ca să se culce liniștit, să nu mai deranjeze lumea, vine, deschide ușa și el trebuie să verifice cine intră. Da. Deci, în asole, de ce n-a solidă muncă? Pe ce s-a angajat paznic? Dacă, dacă era de muncă, nu se a angajat paznic. Corect. Reșteptarea! cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. 8.13 13, lansăm concursul Alege să fii smart. Din acest moment aveți 10 minute la dispoziție pentru a vă înscrie cu un SMS sau câte vreți voi. Cu tarif normal, la 1769, scrieți SMART într-un SMS, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. SMART, numele, orașul, trimiteți SMS-ul la 1769 și v-ați înscris, poate aveți noroc la dragere la sorți, vă alegeți un domeniu, avem uh, o afirmație și astăzi, răspundeți cu adevărat sau fals și câștigați un televizor din ăla deștept. Haideți, SMS-ul 1769, scrieți SMART, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. România în direct. Alege să înfrunți adevărul. America a votat ceea ce își dorește omul ușor influențabil. Este pentru prima dată în istoria Statelor Unite când un miliardar bogat se mută într-o locuință publică da. din care va fi evacuat o familie de negri. <laughs> Înțelegi? Deci asta este situația din da. momentul de față de la Casa Albă. România în direct. Cu Moise siguran. În fiecare zi de luni până joi la unul sfert la Europa FM. Acum poți vedea așa. Asculta România în direct, online pe EuropaFM.ro. Ieri a fost, mâine va fi. Azi este cea mai fraș zi. Trăiește ambiții noi, povești noi, bucurii noi. Profită de prospețimea zilei de azi. o are pentru tine oferte fraș. 20% reducere la toată gama de condimente Camis și la toate produsele feliate Brand Cristin. Kaufland Trăiește freș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 Vino la marea de deschidere a magazinului Practicări din Militar Shopping Center. Te așteptăm cu cele mai bune oferte și prețuri incredibil de mici. Cabină de duș 90x90 cm, sticlă securizată 4 mm, căziță înaltă și baterie duș incluse la doar 689,90 lei. Grăbește-te! Stoc limitat! Cum ai? Fem 8 și 26 de minute hmm? N-am are... dormit bine azi noapte da. Da. Vlad dă teste M-am gândit toată noaptea M-am preocupat să rezolv cel mai scurt test de inteligență Și, și cred nu, că nu, e nu este este și, da? Adică nu știu ce înseamnă scurt Depinde din ce punct de vedere Adică timp geologic sau cum <ră> Mi-e mi O noapte mi se pare Adică doar de aseară mă gândesc la el Deci destul Bă, dai, de repede, fi, nu? Ai să copiezi, nu te gândi la asta? Mă, uite, vezi? poate de de nu m-am gândit, să copiezi. Da. Deci fiți atenți. Facem așa. Eu zic care este testul de inteligență. Am găsit ceea ce se cheamă cel mai scurt test de inteligență, de reflecție cognitivă, așa îi spune. Da. Conține doar trei întrebări și e realizat ca să analizeze abilitatea oamenilor de a înțelege faptul că o problemă e mai dificilă decât pare la prima vedere. Auzi, nu vrei să dăm și un premiu? Uite, avem... <laughs> avem, da, avem și două discuri. Deci fiți atenți, avem trei întrebări. Da, întrebări. Da, avem trei întrebări. Și două premii. Da, filmul Tron, da, foarte moștenirea. Bun. Da. Și Sorocul, Sorocul da. E cu Robert Downey Jr. Așa, 0372069599. Cine răspunde primul? La, La... Toate întrebările? Nu, la o întrebare. Dacă, a, la câte o întrebare? Deci Din. fii atent, Ce? pentru prima întrebare avem un premiu, pentru a doua premiu, al doua întrebare, mai avem un premiu și pentru a treia întrebare... Avem felicitări. Felicitări. Asta așa. e, n-avem decât două filme pe aici pe studio, <laughs> le-am găsit. Da. Mai am eu un ciolan, l-am primit de la Luca, de la dar pe ăsta nu-l dau. Băi, n-am mai vorbit de ciolan. <laughs> Să vă povestim. Deci, cine ne sună Gata, să facem... Sună lumea deja. Testul de inteligență, da? A sunat deja lumea. Avem? Hai. Da, stai a dimineața! Salut! Daniel, Fi atent! Deci cel mai scurt este de inteligență. O întrebare, răspuns corect. Noi avem răspunsurile corecte. Nu știu de ce sunt așa, dar așa sunt ele. Deci, fii în prima întrebare. Concentrează-te. O minge și o bâtă... Nu știu de ce sunt o minge și o bâtă, dar asta e. Cred că e de la american, de la bâta de baseball. Da, minge o, și o bâtă ești tu. O minge și o bâtă costă împreună un leu și zece bani. Deci nu-ți de la american, că dacă nu era cu un leu, nu... Așa, bâta costă cu un leu mai mult decât mingea. Cât costă mingea? 10 bani. Nu. Aici am zis și a Nu, o minge și o bâtă costă împreună un leu și 10 bani. Bâta costă cu un leu mai mult decât mingea. Cât costă mingea? Ștefan, bună dimineața. Ștefan, să trăiești. O minge și o bâtă costă împreună un leu și 10 bani. Bâta costă cu un leu mai mult decât mingea. Cât costă mingea? Un leu și 5 bani. Nu. Ha -ha -ha -ha -ha -ha! Nu, mă. Nu mai are cumpări. Deci, împreună, un leu și zece bani. Deci, ca să vă liniștiți, să știți așa, numai jumătate dintre studenții de la MIT, care e aia, super Institutul de Tehnologie din America, aia, unde inventează tot, așa. au descoperit răspunsul la cele 3 întrebări și nici eu nu l-am găsit. Deci, așa că sunt. Deci, suntem... tu nu poți fi student la MIT. Deci, vreau să vă spun că m-am uitat la asta ca să vă liniștiți. Am greșit răspunsul de aseară până azi când mi l a explicat, Zaf. Mihai, bună dimineața! Salut! Bună dimineața. Bine, o minge și o bâtă... Tu ai încredere în mine încât consider că l-ai răspuns. corect. Nu, am corect. înțeles. O minge și o bâtă costă împreună un leu și zece bani. Bâta costă cu un leu mai mult decât mingea. Cât costă mingea? Șase lei cincizeci. <laughs> Bă, tu nu vrei filmul. <laughs> nu, dar e serios. <laughs> <laughs> Întoarce-te, Zaf, pasă pe butoane. Avem Sucă. două filme Știți că am mai încercat să dăm filmele astea odată? Și n-am reușit Băi, nu reușim să scăpăm de filmele Adelina, astea Adelina, bună dimineața bună. bună dimineața Bună Ai înțeles testul? Stai așa Vrei e? să mai citești? o odată? minge și o bata costă împreună un și 10 bani <laughs> Bata costă cu un leu mai mult decât mingea Cât costă mingea? 10 deci bani? Nu! <laughs> nu! No! Nu nouă, cum nou, că nu se înseamnă. Nu zece, Nu zece bre. zece, bre. Nu, nu. Vrei nu, să nu. zic răspunsul? Romeo, bună nu. dimineața. Nu zic răspunsul. Bună, Romeo din Iași. Salut, Romeo din Iași. O minge și o obi... din... Cinci bani este. Cinci bani este. Cinci bani, domne, dai, ai câștigat un film la alegere. Filmul Don sau filmul Front Sorocul. sau sorocol. Trunc, eu dau hai, hai. Așa, foarte asta bine este. Bravo, da, să știți da. că pentru că să știți Ești că... microbist Ți-l împachetăm în gazeta sporturilor de Ma... astea asta era în studio Majoritatea celor care răspund la aceste întrebări spun că mingea costă 10 bani Și acum Zaf ne Stai explică Romeo, Romeo, da. Remi la telefon Să vorbești cu mă, da. acela ca să știe să-ți trimită Zaf, explică-ne de ce e 5 bani Păi nu mai știu cum ți-am explicație cum ai explicat? -ai explic Deci odată. împreună costă un leu și 10, 10 bani băta, da. Costă cu un leu mai mult decât mingea Da Da? Da Nu mai știu cum se La <gri> matematică Scazi dintr-un leu și 10 bani Un leu ăla care e în plus Și împarți la 2 dai S5 A, deci fie Da, corect Cred Bine Hai la următor. Alte întrebări. Mai avem timp? Pe păi da, mai da avem clienți da, mai, mai, mai avem două client. întrebări 0372069599 Mai avem un premiu Dorin, bună dimineața <gri> Fii atent este asta asta pentru tine sorocul Asta este simplă dacă 5, 5 mașini au nevoie de 5 minute pentru a produce 5 obiecte, de cât timp vor avea nevoie 100 de mașini pentru a produce 100 de obiecte? Asta e simplu rău. Cred. Deci 5 mașini, 5 minute da. ca să producă 5 obiecte. De cât timp vor avea nevoie 100 de mașini pentru a produce 100 de obiecte? 100 de minute. Nu. Nu e n-a fost să fie. Dorim mulțumim. E Bogdan. Bună dimineața. Bună dimineața. Să trăiești. Mai, mai zic o dată? Nu, 25. Deci cum ai făcut la 25? Instinctual. Ah, ok. A, A, nu, nu ai greșit. Instincte. Ai, ai instincte bune. Vlad, bună dimineața. Salut. Salut. Ia zic. Deci 5 mașini fac 5 obiecte în 5 minute, da? Da. De cât timp vor avea nevoie 100 de mașini pentru 100 de obiecte? De o de 5 minute. Bravo, domne. MIT scrie. Da, domne, evident. Ești student la MIT. Ia punei domne de și următoarea întrebare. Fiecare mașină, are nevoie de 5 minute pe un obiect. Toate mașinile, tot 5 minute. Da, ai Câștiga sorocul. Bravo! Dar zine și la ultima Vai, stai. întrebare. Stai, mă, nu, ca aia e pentru nu, felicitări. Domne, e, felicitări. Deci, da. să nu închizi, să-ți ia marcela adresa, să-ți trimitem filmul, împachetăm, da. în, stai ce mai avem. Tot Gazeta Sporturilor. Da. Câte alte ziare nu mai există? Normal, atâta adică că... gazetă. Da. Suntem Powered by Tolo <laughs> uh, Claudiu Așa. e cu noi, bună dimineața, Claudiu. Claudiu, -a -a. Pentru salut. Pentru tine avem felicitări, dacă răspuns corect. Da, fii atent, da. asta e cu, cu Lac și Nuferi. Pe un Lac, Mac Mac, se află o zonă cu Nuferi. În fiecare zi, această zonă își dublează suprafața. Dacă durează 48 de zile pentru ca nu feri să acopere întreg lacul, în cât timp aceștia ajung să acopere jumătate din lac? În 47 de bă, ești cel mai tare! Bravo! bravo! Felicitări, corect! Felicitări deci, o zi înainte s -acopere s o să acopere tot. tot lacul, e jumate de laca. Asta e simplu. Nu mai ai cu băta. Bă, eu nu sunt bun la minge, la sporturi, la astea n-am fost niciodată bă. Felicitări, bravo! Să nu închizi să-ți ia Marcel, adresa să-ți trimită felicitările. <laughs> Bravo, mulțumim tare mult. A fost tare, foarte drăguță cu mâința asta. Testele de astea simplu. de inteligență fac o foame și mai ales o sete. Alege să fii smart. Alege Concursul fii, încât da, începe în câteva minute. Diseptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Zotti, un altra te 8 și 38 de minute. Tu ești. Hey, buongiorno. Luca, tu ești cu italiana și cu si. italienii și cu splace acolo certo, mult. Mi place mult. Da. Suntem la Alege să fii smart, concursul vostru preferat. Avem și astăzi trei domenii pe care le-am ales special pentru voi. Avem și astăzi o afirmație. Și dacă răspundeți cu adevărat sau fals, și e bine câștigați un Smart TV E simplu, aveți 8 secunde ca să răspundeți Cristian din Timișoara ai cu noi, bună dimineața Bună dimineața Buneața. Ce faci Cristian? Da, lucru. Asta nu e rău, e bine că ai un serviciu E mai zi odată, ce da. faci? Alucru da, Așa, un pic mai entuziastă Poate te asculte da. șeful de asta Alucru da, da, lucru. De, de la ce oră ești la serviciu? Că uite, discutam mai devreme așa între noi La ce oră pleacă lumea la serviciu? De la cât începi tu serviciu? De la 6. De la 6? Da Am înțeles Da Nu, că se trezește bine Se trezește cu Florin Bada și cu Andrei Pală Da, Pavelă. da, da Bine, Cristian E simplu și astăzi avem trei domenii Îți alegi unul dintre ele Aici poți să te gândești puțin așa Ca să vezi ce te avantajează După care 8 secunde ca să ne spui Să ne răspunzi cu adevărat sau fals La afirmația noastră, da? Bine Gândește-te bine acum ai de ales între sport, culinar. culinar? Da, culinar sau matematică? Cuma, sport. Cum? Sport. E sigur, da? Păi da, ceva ce? Da. Păi nu știu. Cealți? Cei care s-au înscris până acum preferau matematica, adică... Nu o matematică. Nu ești cu matematică. Ne-ai scăpat de matematică. Păi și cu asta, cu culinar, da. nu faci și tu măcar cartofi prăjiți și ouă ochi? Nu, prea. Nu prea, nu? Nu. Bine. Eu mă pricep la asta comlete. Sport, rămânem la sport. Da. Cristiana a ales sport. Hai că nu e greu. Te concentrezi, da? Te mai ajută cineva? Un coleg. Un coleg. Fii foarte atenți. 8 secunde ai, Cristian, ca să ne răspunzi, sper eu, corect, cu adevărat sau fals. Cristian, retragerea aureliană este denumirea unei tactici defensive din rugby. Animeriale sau fals? fals fals ai zis, da? da, da pe cum domnule la lume reală că aveți echipă mare de Druibie acolo în Timișoara ce pe Sarază am ce întrebat ceva de la Barcelona <guss> da, ce Messi zic? este principalul jucător al echipei Real Madrid? nu <guss> am înțeles <guss> ce? da, retragerea Aureliană la ce la Polo, la ce la rugby, ai zis, nu? Ai? La rugby, La rugby. Nu, dar dacă ai zis că e fals. Ah, la... nu știu. Nu A știu. Azi, da, fals. Am înțeles. Ia, să te mai uit la rugby de acum încolo, da? Retrag... da? Da, Retragerea aureliană este denumirea unei tactici defensive din rugby. Fals! Bravo! Oh, Hai, dar... ai câștigat un Smart TV. Bravo Cristian. Da. Și Cristia, Retragerea Aureliană este retragerea romanilor din Dacia în 271 era noastră. Cam așa, în jurul date respective. Nu e asta. Dar mai cu Dacia un pix să scrii? de de Dacia de dimineață. Hai că m-a luat la mișto. Hai să beau un pix. Și <laughs> <să scriu. laughs> atenț ce tare e. <laughs> Spuneți domn profesor Hai să beau un pix. <laughs> a fost bani. Acum te-ai relaxat, păi minute. Așa. Acum două minute nu făceai gluma asta. Ce mamă, dacă e supăr pe ăștia. Bine, Cristian, felicitări să spui și prietenilor că ai câștigat un Smart TV în această dimineață în Deșteptarea la Europa FM. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. You close la Europa FM, 8 și 46. Niciodată n-a fost o vreme mai bună să fii italian, tânăr, tânăr. Dacă știi, adică dacă ești italian care știe să și citească. Foarte bine, dacă ești italian, tânăr și nu știi să citești, știrea asta nu te interesează. De dacă o asculti la radio. Asta e Trebuie de... să fii măcar ascultător de radio. Nu te interesează, Deci, Toți italienii care nu știu să citească și ne ascultă acum, pot să schimbe. Ceilalți să rămână. Fiecare italian care își servează majoratul uh, anul, în următoarele 12 luni poate cere acum 500 de euro de la statul italian ca să-i cheltuiască pe cărți, în esență. Pe bunuri culturale. Bunuri culturale. Da, suma poate fi solicitată printr-o aplicație numită 18 pe Apă un dc <laughs> și poate fi cheltuită pe cărți, pe bilete la teatru, vizite la muzee, excursii în parcurile naționale... Mai mă, ce-ai făcut? Ai dat vestea bună și după aia vii cu nenorociri de asta? Da. Adică? La noi dacă ar fi așa, îți dai seama, ar fi bursa uh, cupoanelor de 500 de euro pentru bilete la teatru și la muzee în Căminele Suntențești și în Regie ar fi peste tot. Schimb cupon de cărți de 500 de euro pe două b <laughs> Reci. Mă gândesc ar fi așa. Da, asta se întâmplă în Italia, nu? Da. A, mă, că uite, dar nu înțeleg de ce doar anul ăsta. Și nu fac pentru cei care vor împlini 18 ah, ani de acum încoapă. Poate ca anul ăsta nu știu deloc să citească și atunci și cheltuielile sunt ținute sub control. E un an bun pentru cei care împlinesc 18 ani în Italia. 8 și 47. Bere gratis dăm și noi cu sore la pachet. E promoție 2 în 1, noapte caldă, bună dimineața.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 Natur, ulei de floarea soarelui 1 litru la doar 3,69 lei și Van Bet, găină pentru supă la doar 5,49 lei Ofertă valabilă în perioada 9-15 noiembrie în limita stocului disponibil Penii știe ce ne place Numărăm ceaiuri, împărțim premii Intră pe fares.ro, bea ceai, înscrie scana și câștigă mii de premii. Hai să stabilim împreună cel mai mare număr de ceaiuri băute în România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 Vino la practică! are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi Motofere strău putere 1,8 kW Lungime lamă 45 cm la doar 269,90 lei Grăbește-te! Stocul este limitat Acum poți cumpăra și online Intră pe www.practicăr.ro la casă, la casă.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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri. ne mai anunță precipitații astăzi mixte în zona de munte și ploi în sud-estul și estul țării. Maximele vor fi cuprinse între 4 grade în Moldova și în Depresiuni și 13 în lunca Dunării cu cel mult 11 grade în București. Poliția rotieră din Piatra să vizată de o amplă anchetă a DNA, un comisar șef și șase polițiști au fost reținuți de procurorii anticorupție și alți șapte agenți vor fi închetați sub controlul judiciar în următoarele 60 de zile. Cu toții sunt acuzați că ar fi luat mită de la șoferi pentru a le da amenzi mai mici. și Șpaga era împărțită cu șeful agenților. Închetatorii susțin că toate aceste fapte au fost comise într-o singură lună. Transmite corespondentul Europa FM, Catrinal Cojocaru. 13 agenți și un ofițer au fost duși la audieri. Numai puțin de șapte au fost deja reținuți, iar alți șapte au fost puși deja sub control judiciar. Procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea inclusiv a fostului șef al Poliției Rutiere din Piatra Neamț pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, dare de mită și fals intelectual. Luarea de mită se desfășura ca o activitate repetitivă. Procurorii au constatat numai puțin de 115 acte materiale. Practic, polițiștii au stat cu aparatul radar în trafic și au primit foloase materiale cuprinse între 50 de lei și 400 de lei de la mai mulți șoferi cu în trafic pentru depășirea limitei de viteză sau pentru alte abateri. Agenții au falsificat procesele verbale de constatare a contravențiilor și au trecut în cuprinsul lor fapte mai puțin grave, cu consecința reducerii amenzii. De asemenea, procurorii au mai constatat că agenții au remis o parte din banii necuveniți șefului lor. Cei șapte polițiști vor fi prezentați astăzi la Curtea de Apel din Bacău cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile. De asemenea, ceilalți șapte au primit măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Din namț Catrinal Cojocaru, Europa FM. Mergem acum la Pitești, unde poliția face în această dimineață 14 percheziții în locuințe, cabinete medicale și școli de șoferi. Sunt vizate persoane care au eliberat certificate medicale în care atestau în mod fals că au examinat solicitanții. 18 persoane vor fi audiate, iar acuzațiile sunt fals intelectual, complicitate la abuz în serviciu, complicitate la fals intelectual și abuz în serviciu. Ne reamintim în urmă cu mai bine de 8 ani. 20 de angajați ai serviciului de eliberare a permiselor auto din Pitești au fost reținuți pentru că dădeau carnete de șofer pe bani. Unii dintre candidați nici măcar nu susțineau examenele de sală și traseu. Atunci rețeaua a fost demascată după ce un ofițer sub acoperire s-a infiltrat printre memorii acesteia, iar convorbirile telefonice au fost interceptate. Noi reguli pentru viitorii șoferi, permisul auto nu va mai fi eliberat decât celor care au absolvit cel puțin 11 clase. Măsura va fi introdusă de executiv printr-un act normativ care va modifica actualul cod rutier. Prin această restricție, dar și prin alte măsuri, guvernul vrea să reducă la jumătate numărul de decese rezultate din accidente rutiere în următorii trei ani. Lucian Popescu ne explică. Prin această restricție, guvernul vrea să se asigure că cine se află la volan are capacitate intelectuală de a învăța regulile de circulație și de a analiza în trafic indicatoarele rutiere. Restricția va fi introdusă alături de alte măsuri, precum reducerea perioadei în care șoferii trecuți de o anumită vârstă sunt obligați să efectueze vizita medicală pentru a dovedi că mai sunt apt să conducă un autovehicul. Executivul și-a propus să completeze legislația în domeniu cu norme care să facă posibil aplicarea obiective incluse într-o comunicare a Comisiei Europene, document care prevede reducerea la jumătatea numărului de decese în accidente rutiere și încurajează statele membre să contribuie la realizarea acestui obiectiv prin propriile strategii naționale în domeniul siguranței rutiere. 14 persoane rănite în accidentul de sâmbătă trecută de pe autostrada Soarelui sunt și acum internate în spitale din București și călărași. Din primele cercetări a rezultat că principalele cauze ale accidentului în lanț au fost viteza neadaptată condițiilor meteo și nepăstrarea distanței corespunzătoare față de mașina din față. În accidentul produs la kilometrul 67 al autostrăzii Soarelui, patru persoane și-au pierdut viața. În Statele Unite, declarația făcută anul trecut de Donald Trump cu privire la interzicerea intrării musulmanilor în America a fost ștersă de pe site-ul de campanie relatează de Independent. Totul s-a întâmplat în noaptea de marți, miercuri, când milioane de alegători îl alegeau președinte. Pagina respectivă conduce în prezent către cea în care miliardarul își îndeamnă alegătorii să facă donații. Donald Trump a declanșat un val de proteste după ce a îndemnat imediat după atacurile teroriste de la Paris din noiembrie 2015 să se interzică temporar musulmanilor să intre în Statele Unite până când autoritățile examinează situația în domeniul securității. Aliații săi au apărat atunci propunerea, precisând că Securitatea americanilor și nu reprezintă o discriminare pe bază de religie. Nu este prima dată când echipa Republicanului face curățenie pe siteurile urile magnatului, în urma unor speculații potrivit cărora Melania Trump nu și-a finalizat studiile superioare, pagina cu biografia ei a fost ștersă. Știrile se opresc aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile europefm.ru. Ioana, mulțumim! Sport Luca Pastian! Bună dimineața! Echipa de basket masculin UBT Cluj a obținut a patra victorie consecutivă în FIBA Europe Cup 99 la 76 în deplasare la kbp din Kosovo și s-a calificat deja în faza următoare a competiției. Vlad Moldoveanu a fost cel mai bun marcator cu 25 de puncte, Rasici a contribuit cu 20, a cu 19 puncte. UBT Cluj va sărbători calificarea săptămâna viitoare pe teren propriu în compania turcilor de la Gaziantep seara Steaua a obținut prima sa victorie în FIBA Europe Cup, 82 la 71 cu formația slovacă Prievisda. Maleșevice a fost MVP-ul Roșalbaștilor cu 25 de puncte. Bucureștenii mai au șanse teoretice de calificare, dar doar dacă vor câștiga ultimele două meciuri, următorul îndeplasare la campioana Bulgariei, Academic Sofia. Lăca mulțumim, avem judecata de joi Cristian Tudor Popescu în câteva minute în deșteptarea. Ceeași frecvență cu tine FEM 9 și 10 minute în deșteptarea judecata de joi, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Câteva propoziții despre alegerea celui de-al 45-lea președinte al Statelor Unite, căci Donald Trump va sta alături de Washington, Lincoln, Wilson, Roosevelt, Kennedy, Johnson, Reagan, Clinton și Barack Obama. Unu. Un alt Donald pe nume Rumsfeld, dacă vi-l mai amintiți, ministrul de război în echipa Bush Jr. spunea despre Europa că e un teren imobiliar. Uite că veni și Donaldul care s-ar putea să o scoată la licitație. 2. Victor Rebenjuc în balanța lui Ion Băieșu și Lucian Pintilie în rolul primarului moderând Cholhanul notabilităților sătești cu organele securității statului și mai răsturnând o țuică peste cap. Ascultați, eu vă spun eu, americanul e el mai prost om din lume. 3. Trump și-a injectat alegătorii cu doze masive de drog show. Campania lui a fost un fel de stand-up comedy, fără umor, pentru uzul creierelor groase din întreaga lume. Showul bun, prost, are o treabă, el trebuie să meargă înainte, mai ales în America. Show must go on. Dacă vrea să-i pună capăt și să se înțelepțească recuperat de sistem, egocentricul, arogantul, flămândul de putere Trump n-are nicio șansă să-și îndeplinească obiectivul esențial al mandatului său, care nu e altul decât al doilea mandat nu America mare sau mică. Prin urmare, va trebui să livreze periodic publicului său electoral măcar încercarea de concretizare a câte uneia dintre aiurelile aruncate în campanie. Sunt curios cu ce începe, cu zidul dintre Statele Unite și Mexic, cu expulzarea a 5 milioane de imigranți ilegali, cu NATO băgat în insolvență, 4. Dacă aș fi jurnalist în America și aș avea ocazia, i-aș pune o singură întrebare învingătorului Trump. Acum mai sunt fraudate alegerile, cum ziceați că sunt săptămâna trecută, domnule președinte? 5. Hillary Clinton pare că a candidat în aceste alegeri sub blozinca. Destul am așteptat 8 ani după bărbatămiu și 8 după Obama. Eu sunt la rând. Nu pot să merii înainte. 6. Victoria lui Trump arată ca o revanșă a lui wasp. Omul alb, anglosaxon, dus la biserică și fără multă școală. După decenii în care corectitudinea politică l-a silit să fie atent cu negrii, hispanici, asiatici, evrei, homosexuali, femeile, copiii, ca să nu fie dat în judecată și condamnat la fiecare pas. Iată-l acum răzbunat, de arianul cu perucă naturală. 7. E plină politica românească de admiratori ai lui Trump. Această corcitură de becali cu Băsescu și C.V. Tudor. 8. E plină România de votanți virtuali ai lui Trump. O să le simțim prezența în alegerile din decembrie. 9. No. Nici scutul de la deveselul, nici rachetele Patriot nu sunt garanția de securitate a României în fața Rusiei. Hotărătoare e politica. Combinația politică în care ne va băga America lui Trump. Ce-i drept? E posibil să nu fim livrați pe șervețel lui Putin, ca după Ialta lui Stalin, dar să fim scoși de Donald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 Este Black Friday la Flanco. Ai reduceri pe bani de rulantă la Electrocasnicele Whirlpool. Le poți cumpăra și prin credit pe loc, fără de verință, prin card set Flanco. Vrei o locuință luminoasă la mansardă? Acum e simplu. Tu alegi confortul? Velux îți dă bani înapoi. Află detaliile campaniei pe velux.ro. Velux aduce lumina în casa ta.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 Împreună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multă inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim! Te așteptăm în mega să vești ce ți-am pregătit! În perioada 10-23 noiembrie ai Olympus iaur grecesc 2 sau 10% grăsime 150 de grame la doar 169. 69, Matache măcelarum, fileu, 100 de grame la doar 434, Cedenia, Pizza, diverse sortimente 345, 331 și 320 de grame la doar 699. Mega image, de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale!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 Împreună cu tine am deschis 500 de magazine Suntem de 500 de ori mai aproape Ca să ducem de 500 de ori mai multă inspirație Așa că trebuie să sărbătorim Te așteptăm în mega să vezi ce ți-am pregătit În perioada 10-16 noiembrie ai Niki Jumbo Roll Monorolă 100 de metri La doar 12 ,99 lei Atifco Oresca Molino 1 kg La doar 5,99 lei Și Erdman Brânză de vaci 0,2% grăsime 250 de grame La doar 3,40 lei Mega Image De 500 de ori inspirație pentru inima casei tale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 FM. Cea mai bună muzică. Duhul Mihail a rămas în playlist la noi, uite, da, noi ne privim, am ascultat la Europa FM, piesa asta am ascultat-o, e adevărat, nu prima dată în live-ul de săptămâna aceasta, dar ne-a plăcut, a fost drăguț momentul ăla cu Jean Gabriel 9 și 28 de minute, uh -huh. mi s-a făcut o foame ceva de speriat, Rău frumos să-l renunț la ciolanul ăla pe care ți l-a dus Luca, cum ați ajuns voi la... Că Luca cum dimineața am, am ajuns Stas împreună să cu Vlad da. în același moment la radio, am urcat în redacție, să salutăm pe toată lumea. Luca Cuciolanu. Lângă el zice, ți-am adus asta. Care povestea? Povestea e o poveste simplă. <laughs> I-am recomandat Stilou? tot felul de produse lui Vlad de-a lungul timpului și Vlad e foarte receptiv la <laughs> recomandări, adică orice îi vrea. Tot <laughs> un televizor, uite, m-am luat televizor de no, la. Noi n-avem. No, m-am luat nu, niște da. baschet, nu știu de Na, care. M-am luat o bicicletă, bai, o bicicletă are 17 viteze și nu știu ce. Da, m-a luat cu Ciolan. Cu bicicleta e, obosești, nu. mă. I-a mai recomandat produse de alergare și de astea, știi, de astea și da, da, le cumpără singur. Da, nu. Da, da, da. Alergare. mă gândeam, nu știu. La al Ponta, Dragnea se recomande să ciolan. <laughs> da. Domnei zice Stinco già arrosto, stinkoto. Toate. Ogni giorno e una festa. Da. Ciolanul da. unui porc din Italia, da un porc <laughs> italian. Italianesc se cumpără Da. El este preparat, practic preparat, semi-preparat, semi-preparat, da. preparat la cuptor și scap. Și dai față. Da, Și Vladi în studio ca să ca, da. ca să înțelegeți de ce forma mare. Stau cu ciolan mare. lângă mine. Exact. Vlad stă cu ciolanul lângă el. La, la, la, i-am făcut o fotografie și am pus-o da. pe Facebook Puteți intra, Dar trebuie să intrați pe contul meu De, de Facebook ca să îi vedeți uh, Ciolanul Da. Fla... Mesaje să știți Adrian Adi Hădean, prietenul nostru Zice, what ciolan is that și where from Îți explicăm eu, Dacă da. i-am da. stălit curiozitatea chiar și lui da. Adi Ei stălit curiozitatea și Ionelei Ioneluș, care îți uh, confirmă. Zice, da, Luca, să știi, m-a la sel gros pentru pulpă de rață. E asta. Ce este adevărat. Deci, în momentul ăsta, avem un frigider, confidiu canar, confidiu canar care urmează să fie prepare și un uh, ciolan de rață. Acum că am vorbit de ciolan, ciolanul va fi pe cale de dispariție din magazinele da. uh, Trebuie să înțelegeți, și. să le spunem ascultătorilor, noștri. Trebuie să înțeleg în care este atmosfera în uh, studio. Eu și cu Luca ne trăim viața. Mâncând? Dar avem și un sfânt mare mucenic al curei de slăbire, care este Zafiu. Băi. Zaf care încearcă să slăbească cu vărzuce de Bruxelles, brocoli și în general nu mănâncă nimic bietul da. de el. Când o, să veni, când o să revenim la radio peste ceva vreme și nu o să vă mă vedeți, <laughs> o să mă căutați pe aici, da. nu o să știți unde sunt, mai vorbim atunci. Da, să nu stai pe dungă, <laughs> da. Și în dimineața asta, deci, Luca mi-a adus uh, ciolanul pe care l-am pus unde să-l pun. Da, cred că toți astea la serviciu. Da, exact. diverse, știi? da. <laughs> Nu da. date băiețești, da. noi aducem un, ciolar, un, o, un ciolan, o rață, o treabă. O dulceață, și l-am pus și eu lângă eu. mine aici. Zap este totalmente obsedat de bă, bă. cutia asta. Și pe mine am să mă deranjeze de la o vreme, că așa, că -a -a -a Are o fotografie frumoasă cu un ciolan În e care SF. sunt da, rozmarin și cartof la cuptor. Și pe partea așa altă un pic de piure. Care vrei să vezi, Zap? Vrei să vezi partea cu cartofiorii rumeniti? Cu cartofiori rumelit, sau cu piure, ca să zic așa. Care da, nu, punești tu cu salată sau ce e aia? Nu, are salată. Da, deci, bada, bada nu are mă salată. Dar de... asta nu, mă, asta salata la salată, -aia de... cu salata la sopa aia cu salata. Asta are și o să tristă. Eu, pentru... eu de salata, mă. În salată. La salată mă uitam. Da, și a pus poza pe Facebook, m-a făcut de râs, a Nu te-am făcut de Ce ai zis acolo la între prieteni, de asta e fericit la radio. Stiloul, telefonul și ciolanul, că se văd în fotografie. Da, ce vrei? Vrei să ți cam listă de alimente pe cale de dispariție, pentru e pe primul loc? Asta pe primul loc o să dispară în weekend. Da. Am un plan cu el. Ce, să... mai ai, ce mai e pe cale de dispariție? Da, vrei să zic? Da. Cafeaua. E, cum cafeaua. cafeaua? Din pricina încălzirii globale, astea sunt pe bune. Uh, și ce nu e pe bune? Deci, din, din pricina încălzirii globale, sunt o grămadă de alimente sau, mă rog, legume sau fructe care sunt pe cale de dispariție. Da. Vlad face cafeaua, de stocuri de, exemplu. de cafea. Da. Din cauza uh, încălzirii, și a sct -i. așa, sunt niște boli urâte la cafea. Cafea e mai predispusă la rugina cafelei. Pierderi de un miliard de dolari e foarte trist cafea. Asta e Bine, cafeaua asta cu rugina cafelei poate fi folosită la hotel, la hotelul la micul dejun de la hotel, că nu-și de nimeni seama de diferență. Ai, nu e cafea. Da, nu e cafea. Mai avem uh, ciocolată Ai, mă. și ciocolată, de fapt cacao cum ar veni, tot din cauza încălzirii globale. Temperaturile medii anuale din țările în care se cultivă cacao sunt în creștere. Ăsta este un lucru catastrofal pentru arborele de cacao. Norocul Trump, uite am câștigat, sărăcește lumea o să, o să bem numai ciocolată caldă da. <laughs> Berea, aici e nasol Deci Puh. aici ne lovește rău de tot Asta cu ciocolata, cu cafeaua mă rog, mai, mai treacă mai, dar merg, berea. Condițiile de vreme extremă Afectează producția de hamei Din Statele Unite, relatează adevărul Care citează revista Climate Watch Producătorii de bere se tem că Deficitul de apă iar putea forța să apeleze la tot soiul de rezerve subterane. O schimbare despre care șeful fabricii de bere Lagunitas uh -huh. din Statele Unite spune că citez, ar fi ca și cum ai face bere cu aspirină efervescentă. Uh -huh. Acum, eu mă bucur că n-a zis vreun ceh asta și că au zis americanică. că din punctul meu de vedere, mai puțină bere americană este o binecuvântare Aha, de la Dumnezeu. Da. Adică atât de proastă e. Nu știu de ce au spus bere, puteau să-i spun oricum. Da. Pe de altă parte, să încerce bere cu aspirine fervește mai proastă decât e acum. Berea americană nu cred că poate ieși. Da, ce mai vrei? Avocado văd. Da, stridii, de exemplu, nu se mai... Cu stridii. o să fie complicat cu stridile. Încălzirea globală ajută, de fapt, stridile. Deoarece ele cresc mai repede în ape mai calde Ceea ce eu cred că e o prostie Eu știu că stridile cresc în ape reci tulburi Și nu știu dacă tulburi Alea de Normandia sunt foarte bune Dar apele mai calde le fac pe stridii Mai vulnerabile în fața melcilor carnivori Da, și mai vesele Deci melcii carnivori Ce melci de cadenți Să stăm pe malul Da. marși Melci Și melcuțuști. Băi, ce mergi? Mănâncă numai stridii Adă și mie o duzină de stridii Mai călduțe Ce mai suferă? Homaru mai suferă Somonul, tot așa din pricina Temperaturilor mai calde Dar ceva nu suferă? Carne de porc. Da. Da, băi, asta e și asta e foarte dură. Puiu. Da, din pricina. Deci cine ar putea să creadă? Din nefericire pentru iubitorii de slănină, cărnați și șuncă, seceta din America și Rusia va avea un mare impact asupra întregii lumii. Experții britanici au avertizat că deficitul de carne de purceluși este acum inevitabil și că prețurile s-ar putea dubla. Deci să înțelegi că eu tezaurizez aici Ciolanul meu așa, de purceluș Este deja tezaurizat Și băi, frate, eu nu înțeleg Deci nici șuncă, nici beică, nici homar, nici stridii Ce viață mai e asta? Relax, <laughs> Pentru George, pe vegan, schizii. că văd că legume nu dispar Dar, Dar tot e regulă Sunt un vizionar Pălinca nu e pe cale de dispariție, măcar atât Asta e bine, ne descurcăm așa Și 39 de minute, sunteți cu Europa FM Ce ziceam C facem? Asta nu mai știu am, ah, gata. am găsit o știre Cine are o memorie mai bună, femeia sau bărbatul? <laughs> mă gândesc că n-am mai, mai dat știrea asta Slavă Domnului că nu ne-am adus aminte niciunul Și nu suntem bărbați amintesc. amândoi da. <laughs> În fine, hai că dacă am început <laughs> să o dăm Un studiu recent Sugerează că între memoria femeilor și a bărbaților Chiar există o diferență majoră Haide-mă, nu cred E <laughs> păi bune? <laughs> care se datorează modului de manifestare a emoțiilor. Femeile depășesc performanțele bărbaților în ceea ce privește amintirea cu exactitate a anumitor lucruri, scrie adevărul. Nu cred așa ceva. Ele își amintesc lucrurile mult mai repede, cu mai multă acuratețe și mult mai în detaliu decât bărbații, și-a zice și o viață întreagă. <laughs> nu există vreo șansă, dacă ai greșit ceva, așa. cum se mai întâmplă, să uite vreodată viața ei că ai greșit. Nu se poate așa ceva, niciodată, niciodată, de niciodată. De exemplu, bărbații uită întotdeauna, nu știu, data aniversării, nu? nu? Ele da. nu se întâmplă să uită, dar se reproșează de fiecare. Nu uită nici măcar să nu reproșeze. Da, nu, nu firește că dar așteaptă <laughs> să vadă că zbărcea. Adică să-ți dea o. Așa, să, să te spune, ajute cu zi-două să zi, înainte. Să-ți bată un apropo. Da. O, o zi-două, să-ți bată un apropo câte o zi-două pe săptămână înainte timp de șase luni. Da. Oricum, singurul lucru pe care îl uită femeile de vârstă în mijlocie am remarcat este câți aneau. Asta <laughs> niciodată nu reușește să țină minte asta. Dar ele se descurcă mult mai bine decât bărbații în ceea ce privește amintirile legate de anumite evenimente. Ce ziceam? Da, um, își amintesc perfect. Au dus săracele gunoiul și spun că asta s-a întâmplat mereu. Numai eu du gunoiul în caz asta, numai eu spal vasele, nu mai știu ce. Dar nu i-am uitat, s-ar putea chiar să aibă dreptate. În cazul bărbaților, partea de creier răspunzătoare de amintiri se micșorează începând cu vârsta de 20 de anișori. Conform unui alt studiu. Bine, nou, în general, când vedem o femeie, se micșorează creierul instant. <laughs> Azi? De, de asta am permanent senzația ca bilă în cap. Tu, ca <laughs> ping, se aude. <laughs> da, e mult spațiu liber. <laughs> <laughs> nu mai înclina capul ca se aude mingea de ping-pong. Ține-l drept. Da. <laughs> Europa e fem. Cea mai bună muzică. Everybody doing what they all do Trying to reach the things that I can't see Și 45 de minute, nu ratați ediția specială de astăzi, România în direct cu Moise siguran din centrul Brașovului. Da, asta la unu și un sfert. Uh -huh. Până atunci avem sunetele lui Pătranu. Da. Iar vești... auzi lucruri. Da, vești din America. Acum că toată lumea e atentă la ce se întâmplă în Statele Unite, <gătă> am găsit un domn care cântă la pistol. E, la ce și... se gândește americanii dacă dar la pistole. Se... Da, gânde... deci cântă la pistol și mai cântă și la armă semiautomată împreună cu un prieten. Deci el are pistol și prietenul are o armă semi și el, Deci ca să înțelege ce se aude Prima dată el e, încarcă și descarcă pistolul Face un pic de percuție pe masă și din degete așa Și din când în când, pac, pac, pac, mai trage Și totul face într-un ritm, eu zic, rezonabil După care în a doua, stai așa În a doua secvență, este cu prietena alături Cântă, cântă, cântă, cântă și trag cu arma semiautomat. Ăștia sunt americani way way. Sure like no. asta way A of I cu amico. Aici mi se pare că-s mai afonit. Avea e cu prea puternic, știi? Hai adică caia cu pentru nașul mare, mare, mare, mare, se aude... Pe... Dacă trage cu reverb. Exact. exact. Vezi de ce... Auzi, dar crezi că sărbătoareau victoria lui Trump de ieri? <laughs> Asta e mai veche. Te vezi de ce a ieșit Trump președinte? Da. Când vă rogăci, civilizația americană să... Construit pe dreptul de portar, mă. Că știi că dacă sari gardul la ăla Ca să-l furi Să-i furi bicicleta și riști să Bagi un glonț în țeavă, te gândești de două ori Eu-s mai heavy cu al nostru În Da, e mai tăcut, ca să zic așa You <laughs> la Europa FM, de la o super girl la un super băiat. Ștefan Bănic pleacă într-un turneu național pe 18 noiembrie, dacă nu mă înșel, împreună cu Europa FM. Și are așa, ajunge la Râmnicu Vâlcea, la Timișoara, Reșița, Craiova, Constanța, Galați, Bacău și Brașov. Los Angeles, San Francisco da. și merge și noi. Așa că l-am invitat alături de noi mâine dimineață În deșteptare Aștefan Bănică vine mâine în studioul Europa FM Abia aștept să vedem ce mai face San Diego Da, chestii de genul asta. Moise însă a plecat din radio A părăsit radio după ce a câștigat Trump Le-a zis plec Mă duc în piața sfatului din Brașov mm -hmm. La un și un sfert <laughs> împreună cu colegii noștri realizează România în direct din piața sfatului, așa că dacă vreți să vă întâlniți cu el, să dați mâna cu Moise, să-l mai întrebați de una de alta, îl găsiți în piața sfatului din Brașov astăzi la prânz. Da. Cam atât, nu? Sigur. Ce faci cu ciolanul ăla? Faci tu cinste azi sau îl ții pentru weekend? Vărzucă sau uh, cartofi cu rozmarin, asta e pentru eu... două persoane. treaba mea.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 Zâmbăta aceasta de la ora 12 urmărește idoli, idolii așa cum sunt în viața de zi cu zi Cu pasiunile și dorințele lor La radio, la Europa FM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 Pe 9 și 10 noiembrie, cumperi exclusiv de la Carrefour cărți din colecția Trolly, începând cu 14,90 lei și primești două pliculețe cu troli. În plus, ai zahăr coronita 1 kg la 2,85 lei și jambon de porc dezosat la 11,49 lei kilogramul. Carrefour, pentru o viață mai bună! De acum, îți poți alege pasta de dinți fără dileme.